Як же так? А так, ласкава пані, бо як я лише намічу собі який план, то безумовно станеться щось такого, що мені його помішає. От я й живу без плану. Коли про щось важливого мова, то може і так, але тих кілька кроків від вас до мене мені вже не раз так близько було до щастя. І не спіймав. А може це не було щастя? Звідки ви знаєте, що це якраз щастя? І скажіть мені, що таке щастя? філософуємо ласкава пані. Ваша правда, з сентименту переходимо до абстрактів, а нам прямо з веранди треба перейти до освітленого покою, бо незабаром моя Марійка надбіжить. Нам, поважним старшим людям, не годиться до місяця сидіти сам на сам. Нам треба грати комедію до кінця. Погрозила йому пальцем і подала руку, поцілував і увійшли в відчинені двері гостинного покою. Тут світився бронзовий павук Кругом по стінах висіли гобелени Роботи гугенотів Міфологічні теми і м'які полинялі краски спокоювали око і думку Канапи і фотелі Старосвітського фасону Скучали обтудені Вишиваними покрівцями Ніби їх обтулено під осінь, щоб не змерзли М'який пушистий диван Пестив ноги господині і гостя Топчуть по нім А він такий гарний Погадав собі доктор і мовчав Кажіть що? – Хіба ж мало балакав. – Правда, тепер треба подумати, є над чим. – Не видумаємо нічого. Ого, хіба ж ми з вами такі недотепні? Може, якраз прийде нам яка щаслива гадка до голови? – Так думаємо. – Думати не було коли, бо найшла Марійка. Здивувалася, побачивши гостя. Розбіглася була, щоб обіймати тітку, і нараз зупинилася. На її виду малювалося майже діточне природне заклопотання. «Пан доктор, пан професор поправилася. Вже вернули? Так скоро ми й не сподівалися». Кріпко стиснув її за руку. «Так, панно Марійко, я затужив за вами і вернувся». Казав, дивлячись в її карі очі і любуючись її безрадністю, що творила такий привабливий контраст з тою весняною свіжістю, котрою так і несло від її дівочої появи. Він любив ту гарну і добру дівчину. Вона так живо нагадувала йому свого батька, а його доброго і незабутнього, та, на жаль, уже покійного ученика, одинокого брата Христини. Він не раз любив жартувати з нею, а вона не знала, як ті жарти приймати, поважно чи так собі. Сідаймо, панно Марійко, ви, певне, дуже втомлені, вислували, співали, кидали очком». «От що то то ні, я того не вмію. Пора навчитися, а нагода є, на приходстві бувають хлопці. Попович навіть гарний собі». Марійка ще гірше спаленіла. «Пан, доктор, не вгадали, пан Стефан має наречену». «Можна відбити, це також яке вдоволення». «Можливо, не знаю. Не хочу знати». «Ого, то недобре. Паночка, яка пробує того робити, зраджує, що її серце вже зайняте. Так, дуже зайняте, що на друге кивнула рукою». Марійка вигладжувала складки своєї ясно-лілової суконки. «Пан доктор знущається наді мною, а я не вмію боронитися, бо пан доктор світовий чоловік, а я селюшка». «Навчимося, панно Марійко, навчимося. На те й життя, щоб навчитися усього». «А ви не гнівайтеся на мене, правда? Будемо собі добрими приятелями. Ми ж давні знайомі». І знов стиснув її гарячу долоню і тримав її у своїй сильній мужеській руці, як дрібну трепетливу пташку. «А може це не пан Стефан? Може я й справді не вгадав? Може якийсь другий пташок улетів у золоту клітку?» «Що ви це, пане докторе, завзялись нині на бідну дівчину?» – озвалася пані Христина. «Дивіться, вона зараз розплачеться». «Даруйте, вже не буду». «Ну-ну, не лиміть уст, пано Марійко, а сльози лишить не пізніше, вони все-таки колись придадуться». Двері від їдальні відчинилися, і появився вифранчений Антоній. Він сходив голову і сказав по-старому звичаю «Чай на столі». «Просимо, пане докторе», – промовила пані Христина, подаючи гостеві рам'я. От бачите, пано Марійко, як то зле не мати когось, тепер самі йдете до столу, хотів сказати сама, як сирота, але в час вкусився за язик. Ви знов, погрозила йому хазяйка. Ні, ні, вже не буду. Але справді, як ми будемо в трійку їсти?